Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts al Plaça de Nou, al programa dels castellers de Mollet, al programa que parla de castells a Ràdio Mollet, al 96.3 de la l'AFM. Avui farem eh, l'últim programa abans de, de les vacances, perquè Ràdio Mollet té programació d'estiu, però el mes d'agost tanca, per tant... Sí, si sí, no, per culpa nostra. No, no, nosaltres podríem eh, venir a fer el programa cada, cada dilluns. Cada dilluns, de 8 a 9, com sempre. Però avui ja ens ja han vingut el... Les retallades, això no, retallades. Avui ens ha vingut ja el, el, el tècnic de, de reserva, diguéssim, perquè el, el Dani ja ha començat vacances, avui ha vingut el, el Francesc Rodès, i a partir de la va setmana... Si vol contestar per al·lusiós, no <ríe> de reserva, home. Bueno, s'ho eh... allora. van combinant. Quan no ve el Dani, ve ell. Però alguna vegada també passa el matí, eh, que el Francesc no pot venir, llavors ve el Dani. <ríe> Doncs això, que la setmana que ve, dia 30, no, no, tindrem, no tindrem tècnic i, per tant, no podem fer el programa. Llavors tornarem, eh, segons han dit, al 3 de setembre, em sembla. El 3 de setembre. 3 de setembre tornem. El 3 de setembre, sí, diria que sí. Mm -hmm. Nosaltres som equip de treball de la Junta, no, no de la tècnica. Perdona, qui? Nosaltres, l'equip de ràdio. L'equip de ràdio? Sí, som de la Junta, no? Vole, vale. vale no ets, no, és un... En... ets un grup de treball de la, de la, de la, Junta, la colla. De la Junta però no, no depèn de la tècnica, no? Vale, vale, no, no, on tirem amb la presentació. <ríe> Bé, bueno, doncs, eh, després d'aquest incís, des, des, després eh, en continuarem parlant de les coses de casa, doncs el que dèiem, doncs, eh, des d'ara i fins eh, una miqueta abans de les 9, si ens esteu sentint en directe, i si ens esteu sentint en diferit, doncs llavors serà abans de, abans de migdia. El dissabte. El dissabte. Doncs estarem parlant de les coses de casa, de tot el que tenim previst de, des d'avui fins, fins a festa major i tota la planificació que tenim. I també parlarem una miqueta, tampoc ens donarà molt de temps de parlar de, de les notícies al món casteller, farem un parell de, de notícies sobre comentar la, la viada de les santes d'ahir de, de Mataró i doncs, eh, després sí que entrarem en matèria de coses a casa, que tenim, tenim molta teca avui per, per comentar. Com sempre, començarem eh, presentant l'equip. Avui eh, tenim el Juande, que ja, ja l'heu sentit abans. Bon tard. vespre tothom. Avui tenim també... A la meva esquerra tinc el Wally. Eh, què tal? Jo mateix, que ja, ja he tornat de, de la, del meu viatge a estiuent. I doncs eh, avui... No, no tenim de moment ni el Roger Candela, que segurament no vindrà, i bueno, el Pereira, que continua de vacances. I podem dir que estem a l'equip de ràdio, al complet. Sí. Van començar. L'equip oficial. L'equip oficial, sense, sense, més... sense més ajudants. Mm -hmm. Doncs, eh, com eh, comentem, eh, anem a repassar els horaris, eh, horaris d'assaig. Bé, bueno, també, ja, abans d'entrar de, en matèria, o sigui, la gent que ets pugui deixar missatges... Eh, si ja si esteu connectats al Facebook, veureu que, que avui pot triguem una miqueta més en contestar els missatges, perquè anem, no, no ens hem portat cap portàtil i estem fent servir l'ordinador que tenim aquí a l'estudi. Que va un amic, un amic calent sent benevolents. Pues jo dic una cosa, no, no és que estiguin parlan gaire bé, no? Entre la ràdio, el tècnic i, i, i l'ordinador, pues jo crec que la veritat és que igual al setembre tornem, eh? I no sé, com continuïs així, al setembre no tornem. Jo crec que, no, que el que falla és la, la nostra tecnologia. Sí, igual. Tenim aquí missatges que van, eh, no sé, alguns... Eh... Bueno, està el Pedro, vaja. El Pedro ah. diu, ostres, Roger, què vol marron que tinc. I diu, ai no, que és el Juan. Fora, fora. Un saludo, Pedro. Bé, doncs, eh, comencem repassant els horaris d'assaig. Uh, horaris d'assaig. Sí, dimarts. S'assaig dimarts de 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda fins pràcticament les 10 del vespre. Uh -huh. uh, comencem amb... La primera part de l'assaig de dimarts és més dedicada a, a canalla. canalla. I després, doncs, ja ens afegim la resta, encara que si tothom ve a les set, doncs encara millor. Mm. I els divendres, de nou del vespre, 11 de la nit... Eh... Tant dimarts com divendres és el centre cívic Lera, el carrer Cervantes 19-23 quan s'accedeix per la porta del davant i carrer, pel carrer Ferrocarril si s'accedeix des de la porta al pati, que és el més normal fora de l'horari d'obertura. Sí, i a més a partir d'ara... D'allà. D'allà de... ha de ser pel carrer Ferrocarril perquè el centre estarà tancat també per, per vacances. vacances. Per tant, entreu pel carrer Ferrocarril entre 16 i 18, que no vol dir 17, que és el que diem sempre. <laughs> doncs... Eh, què de comentar? El que sí que fa vacances és l'escola de Gralles i Tavals, almenys durant tot el mes de, de juliol, el que queda, i, i ja tornarem segurament al setembre. Bueno, tenim un missatge a la Jéssica Larcón, que també diu que sapiguem que ens està escoltant, també. Diu ah en plural, o sigui que igual hi ha més gent. Pues molt, molt bona tarda també a la família Larcón. <laughs> Bé, doncs eh, continuem eh, repassant. La reunió de la Junta és dimecres a partir de les 19.30 i la reunió de la Tècnica, oh, oh, oh, quan hi hagi... De moment, continuem. <ríe> la reunió de la Tècnica veig, eh? és avui, ni a una... Ja ho explicarem. <ríe> uh, a part, el, la, la reunió fins ara, l'habitual és divendres a les 8.00. Just una hora abans de l'assaig. Mm. Si us voleu posar en contacte amb la colla mitjançant el telèfon, teniu dues maneres. Una és el telèfon fix, el que tenim al local, i que hi ha un contestador, que és el 93-579-41-16. I si voleu que us contesti algú, eh, tenim el mòbil de la colla, que és el 615-38-44-82. Tot i que també... Qui té el mòbil ara? Uh, pues suposo que el La colla, l'on té la colla. la colla. Algú I, de la colla contestarà. Eh, molt bé, doncs eh, també tenim la pàgina web de la, de la colla. www.castellersdemollet.cat amb el seu correu electrònic, la bústia de correu electrònic genèrica, que és info arroba castellersdemollet.cat. Mm -hmm. El programa, com ja podeu sentir els que sou habituals, s'emet en directe a Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM els dilluns de 8 a 9 del vespre i ha una repetició que és dissabte de a 30 a 12 a 30. A part que també podeu sentir la, la gravació del programa mitjançant el podcast eh, que trobareu l'enllaç eh, a, a la pàgina d'inici de, de la web de la colla. Hi haurà a la a la pestanya plaça de nou podcast. Podcast en curs, o no sé com diu. Mm -hmm. no? Podcast d'aquesta setmana. I l'últim sí, surt a la, a la primera pantalla, a la, ah, sí, sí, al marge exacte, dret. Eh, què més? Si podeu participar en directe avui dilluns de 8 a 9. Si ens esteu sentint, en directe al telèfon de Radio Mollet, al 93 570 68 66, o bé mitjançant el Facebook, que, tengo... que aquest ja no, igual ja no estan en directe, que és una mica amb una mica de retard, perquè estem utilitzant l'ordinador que tenim aquí al nostre abast, uh, que és el que hi ha a ja l'estudi, i és una mica, una mica, una mica lent. Anem amb el, amb el delay de la TDT d'alta definició, diguéssim. Sí. Va anar lògic, home. Bé, doncs, eh, si voleu entrar Facebook, és facebook.com barra castellersdemollet, o bé al Twitter, arroba Castellemollet. Aquest sí que no, Ja ni no. em plantejo d'obrir la pàgina al Twitter. No, perquè dues coses a l'hora jo crec que ja no... No. no, no, no els els missatges que arribin... Eh, serà cap al setembre, suposo, cap al setembre. <sí> jo crec que... El setembre els podrem comentar. Comentar tots. Sí. Sí. Bueno, també podem venir el dissabte, el dia de la repetició, <sí> i vine de... <sí> No, metre una morcilla entra la gravació per contestar les coses que ens haigut donat temps. Vanes bueno, igual el el dissabte igual haurem de fer la gravació grabada també perquè, bueno, no, no hi haurà ningú per posar. Bueno, una gravació de la gravació. Bueno. bueno doncs, eh, un cas, un cop hem acabat aquesta caòtica presentació del programa d'avui perquè jo no no És l'últim he... programa, ja per los pocs que nos queda de estar en el en la, bueno, ¿Que no no sé, se echan? En, en septiembre volvemos. No, no ho sé. Ah, no, no? Espero que no. Ah, però... vale, vale. <laughs> doncs eh, entrarem en matèria, farem un, un repàs ràpid de l'actualitat del món castellà. Bé, doncs eh, comentarem eh, l'actuació de la Diada de les Santes, que es va tenir lloc ahí a Mataró. De, que, el Pedro ha eh? escrit sí. aquí fora, fora, fora, dim dimissió. D'aquí, no. <ríe> de, de, aquí, de, de, aquí, de Juan la quitarra. Bueno, estava después de Juande, però no sé si es referia a ti. Otro patati guapo. No creo I... que haya muchos Juandes, ¿no? No. Bé, bueno, que ho ha posat a després de la línia de Juande, però no sé si es referia a això. No, suposo que sí, perquè després parla de la Colla Vella. Colla Vella, 3 de 9 amb Folra, descarregat. 4 de 9 amb Folra, descarregat. 4 de 8 amb el Pilar, descarregat. I Pilar de 8, descarregat. Ah, això és, la... això és, eh, és el barri el barri de les, de les vivendes, eh? déu nhi eh? aquesta actuació que no... Que no normalment és una actuació de... De tràmit, de, de, de tràmit, costellada. De tràmit, i, i com s'han posat les piles, eh? La, sí, sí. la Vella. déu nhi Eh? Sí, sí, mar marcant territori en un any de concurs, totes les colles... No, no, no, estan... és... sempre han tingut aquesta actuació com a, va, de passo que tan vol i de tirar endavant, va, anem a fer el paper i aquest any li han, li han tret rendiment, eh? Mm, com a mínim podem veure això que aquest té... Pila de 6, diu, també. Ah. Sí. Després del Pila de 8, un Pila de 6. Un mira... mira. Bueno, digue-li al Pedro, que bueno, ja ah. des d'aquí jo li mateix li dic que felicitats pel ah, teu però... aniversari, perquè també era el seu aniversari cap de setmana, em sembla. Ah, ah em diu al Pe... Pedro que no era un pilada de 8, que era un pilada de 6. Ah, ah bueno, vale. <ríe> I havia dit que era un pila de 8. Ell? Eh? S'havia pues equivocat. No hi havia equivocacions, eh, Pedro, i tu quieres que jo dimita, pues, <ríe> ostres. Perdona, no, Pony. Un 8, un pila 8, 6. Això ho va fer Sabadell. Bueno, va, continuem. <ríe> <ríe> <ríe> doncs això, unes santes que posa les, les cròniques, que és una diada de, de les santes de color verd, tant per l'actuació dels Castellers de Vilafranca, però la notícia aquesta setmana ha estat als Saballuts, la colla de, de Sabadell, que va carregar per primera vegada la seva història el 5 de vuit i va descarregar el Pilar de 6. Sí, també diuen la, els comentaris en petit comitè que van tirar el 5 de vuit i també tenien preparada la torre de 8. El que passa que van tirar primer el 5 de vuit i... Només carregar-la. I només carregar-la van tindre que la torre. I hi havia molt que deien menys mà que no, no, no s'han ficat la torre també pel barret. Però bueno, Déu-n'hi-do, mmm, catxo, catxo d'actuació, mm. eh? O sigui, sí, sí, és el... I, I al final, el Pilar de 6, ja va ser vamos, mm. la, la guinda, no?, del... De, del, del pastís. De... Sí, sí, un Pilar de 6 que va sorprendre fins i tot a, a la televisió de Catalunya, que estava a, a l'especial que van fer ahir, pràcticament ja havien acomiadat després del Pilar de 7 de de, dels de Vilafranca, i van haver de tornar gairebé a, a connectar totes les càmeres i van que hi ha un Pilar de 6 dels castellers de Sabadell i doncs això, aquest eh, 5 de 8 carregat i aquest eh, Pilar de 6 marca l'actuació més destacada de la història dels, dels Sabelluts. Un Pilar de sis que també hi ha que comentar, que no sé si eh, el, el, que, el que van desmuntar Caldes, que hi érem amb nosaltres, uh -huh. fent de, allà que va actuar Minyons uh -huh. i va actuar Sabadell i Caldes, eh, va tindre dues replicades enrere. No sé si vosaltres eh, us en recordeu, el va, va, va, va patir-ho patir mateix. Va tirar enrere el pilar de 6, vale? se li van anar a l'esquena i el va remuntar un altre cop i el va parar a puesto. I després va, va, va descarregar-lo. O sigui, un pilar de 6 de, de, de que posen els cabells de punta. Eh? Uh -huh. Doncs eh, això, un, una dia de, de les santes que pels capgrossos de Mataró no va ser no va ser reixida perquè tenien com a intenció descarregar la torre de nou amb folre i manilles, que es va quedar en intent, eh, un intent al límit de, de la carregada. O sigui, va, va caure pràcticament quan en Xeneta anava a fer el pas per, per carregar la, la torre. L Havíem col·locat un peu i l'altre no va arribar mm -hmm. a aixecar-lo. Mm -hmm. va, també va a dir que va fer també un intent de tres de nou, eh? Sí, sí, un intent de tres de nou que, que aquest sí que va caure la primera sacrejada. Mm. I... Després van, van descarregar el... Bueno, van començar descarregant el 4 de nou amb folre, els capgrossos. Després, a la segona ronda, els va caure aquest intent de 3 de nou amb folre. El torn de repetició van descarregar el 5 de 8. I després van fer eh, l'intent de torre de nou amb folre i manilles i després van acabar amb el 3 de 8. I amb el pilar de 5. Sí, amb un pilar de 5. Mm. I als castells de Vilafranca, el que dèiem, va començar amb el 3 de nou en en segona ronda va descarregar la seva primera torre de nou en i manilles de la temporada, mm. que és la segona torre descarregada aquesta temporada, després de la que van descarregar minyons a, a la seva festa major, mm. i van acabar amb el 4 de nou en i el pilar de set en I, I els comentaris de la gent que va passar per ja va passar per Mataró-Vilafranca sense despantinar-se. Mm. <laughs> o sigui, amb una pinya completament blava, i, I sense espantinar-se. O sigui, va, pim, pam, pum, vinga, va, ja som aquí, vinga, ja tornem a marxar. Adeu. Sí, amb la tècnica que caracteritza Vilafranca i, i la professionalitat, no?, que caracteritza, que caracteritza aquesta colla. Uh -huh. Molt bé, doncs he eh, fet aquesta puntualització, aquesta, aquesta actuació... També hem comentat, gràcies al Pedro, l'actuació que va fer la Colla Vella a l'actuació, o sigui, al barri de, la, de les vivendes, que tenen allà... Clar, és, el, és el mateix, important, home, a les santes el barri de les vivendes. <laughs> I sí, fins ara no havíem fet un, un 4 de 8 allà a les vivendes, i aquesta setmana ja tenim un 4 de 9. Uh -huh. 3 de 9, 4 de 9. 3 de 4 de 9, i pilades 4, 4 de 8 amb el Pilar. 4 de 8 amb el Pilar i un Pilar de 6, sí. Uh -huh. I la setmana que ve un pis més. <laughs> Bueno, setmana que ve, no, tenen, la setmana que tenen ve tenen no. el Firagost, d'aquí 10 dies. S Estan entrenant per Firagost. Firagost és el primer dimecres d'agost, recordem-ho, una actuació al vespre. Al vespre, sí, a les 8 de la tarda, em sembla que és. 8.30, uh -huh. una actuació molt maca a la plaça El Blat. Molt bé, doncs, eh, i l'altra notícia que podien comentar del món casteller és que la colla universitària de la Universitat de Girona, els xuriguers, són la cinquena colla universitària que entra a la coordinadora, això va ser la junta de la coordinadora de la setmana passada el... que va tenir lloc a mitjans de la setmana passada i d'aquesta manera el, el nombre de colles membres de la coordinadora és ara mateix de 66, 66 colles? que és el màxim a què s'ha arribat mai d'aquestes 66, 5, 5, 5 són universitàries. universitàries Déu n'hi do eh? 61 <ríe> de 9 universitàries uh -huh. hacien una operació complicadíssima sí, si sí. sí, sí. sí, no, la no, veritat no, és que aquesta regla de 3 són complicades, eh? Però um, Déu-n'hi-do, no? Si sí hi ha colles. Pensava jo que, que hi havia menys. Pensava jo que quedaven cinquanta sí. i pico. Bones bueno, aquest any ja, ja hi ha han incorporacions. Hi ha els castellers de les Roquetes, de, de Sant Pere de Ribes, els castellers de Berga. I els últims anys també ha sortit sí. bastantes... Xurgués, ai, xuligués, els uh, margeners. Margeners, el Solsona... Solsona, tots aquests dos últims anys cap aquí han anat sortint colles més que no pas extingint-se, que ja també és una bona notícia. Mhm. Uh -huh. Eh, parla aquí la, la, la nota de, de la coordinadora, de nota de premsa que la, la colla universitària pionera van ser els ganàpies de l'Autònoma que van entrar al 2008 i l'any passat van entrar dues més que van ser els pataquers de la Universitat Rovira i Vigili de Tarragona i els passarells del Tecnocampus de Mataró i aquest any, 2012, ja hem fet a part d'aquests eh, xuriguers abans ho havien fet els arreplegats de la zona universitària una de les colles universitàries per no dir la colla universitària més antiga uh -huh. els arreplegats uh -huh. de la zona uh -huh. universitària que ja m'estranyava que no estiguessin uh, a la coordinadora uh -huh. i parla també de que els xuriguers eh, els màxims castells que han descarregat han estat el 3 i el 4 de 7 i el passat mes de, mes de maig van carregar el 4 de 7 amb el Pilar i que el seu color de camisa és el blau elèctric. I sí, es van fundar en 1998. És fascinant, eh? de llegir això, eh? Uh -huh. De ver la notícia, com a perill, bons perillistes. Eh? <ríe> <ríe> Molt bé, fins doncs aquí... fins aquí el món casteller i parlarem, entrarem en matèria, parlarem una miqueta de, de les coses de casa. Concentrem en matèria en les coses de casa, des d'aquí fins a que acabi el programa. Ara tenim aproximadament uns 6-7 minuts per fer una petita introducció, després farem la, la pausa, posarem un tema musical i a partir d'allà 33, aproximadament, ja fins a les 9 del, del vespre, comentarem tota l'actualitat de la colla i tot el que tenim preparat d'aquí fins al setembre, que, que tornarem el tornarem a fer programa i per tant doncs, eh, tenim moltes coses que, que comentar. El principal titular d'aquesta setmana és eh, que vam actuar ahir a, a Gallecs que vam descarregar tres castells, tot i que divendres vam tenir una crisi interna, interna. De, la, de la Junta o sigui, de la Junta, de la Tècnica Són d'aquelles coses que els periodistes diuen Davidilla perquè tens temes de conversa però no és un tema agradable del qual eh, s'hagi de parlar no? per, per on comencem? Fem-nos resum del que parlarem, no? Parlem del que he començat, no? Això que estàvem dient de, que divendres ens vam trobar els que el, a l'hora de començar l'assaig, en què doncs, eh, la, tant el president com la tècnica es van adreçar a la gent i vam fer un parlament per explicar-nos que la tècnica havia dimitit. Dimissió de la tècnica, per tant, el titular d'aquesta notícia, notícia. No? notícia. Això el divendres. Divendres. El, a part del petit debat que va tenir lloc després doncs es va, es va continuar assajant perquè el diumenge havia actuació dissabte es va fer el concurs de cuina el típic concurs de cuina que fem eh, com a excusa per sopar tots junts i després anar a la festa major de Gallecs mm. eh, una participació alta després en parlem Molta, mol mol, molts de... participen tant de quantitat com de qualitat sí, sí, sí. i tongo com sempre <laughs> els membres del jurat <laughs> Tot i que bueno, el jurat aquest any han estat eh, cuineres professionals. Sí, després ho explicarem també amb, uh -huh. amb pèls i senyals. Uh, L'endemà, el diumenge, actuació a Gallecs, com deies tu, vam descarregar tres castells acompanyats pels companys dels castellers de Santa Coloma. Uh -huh. uh, es va fer una, després, acabada l'actuació, una petita reunió um, planificant una miqueta quatre aspectes del, del bar L'Aleta, del bar de la Festa Major. I també parlarem de les properes actuacions que tenim, aquests caps de setmana següents, uh -huh. eh, inclòs a la Festa Major, i finalment la d'un dia abans del programa de retorn de les vacances, que serà el 2 de setembre. El 3, eh, no? El 2 tindrem l'actuació i el 3 eh, ah, tornarem uh -huh. amb, el, amb el programa. <coughs> Aquest és el... els titulars. Uh -huh. Bé, doncs ens queden així, 4 minuts... Eh podem comentar alguna coseta així per entrar en matèria o...? Home, jo començaria a parlar el tema de la dimissió de la tècnica mm -hmm. Mm -hmm. tal i com, com ho vam viure avui no tenim a ningú sí, ben... ni de la tècnica ni de la Junta que estigui aquí amb nosaltres perquè han convocat una reunió d'urgència per al mateix temps que nosaltres estàvem fent el programa per mirar de solucionar el tema però el, tu no hi eres perquè encara no havies tornat. Però... No, jo, jo en aquell moment estava a la Tornen... tornant de viatge. Però el Juan de jo sí que hi era i podem explicar com ho van viure. Uh -huh. Evidentment, amb sorpresa, doncs, a, a l'hora de començar això que deia el Toni va fer, va demanar l'atenció a tothom, ens van congregar al voltant, i doncs, el, el Marc, que és el cap de colla sortint, no? el cap de colla que, que plegava, doncs, va va donar-nos la sorpresa de que la tècnica havia decidit dimitir, dimitir uh -huh. en ple, no? Eh, a veure com ho explico. <ríe> mm. A veure, hi havia aquí, hi havia el, el Joanet, el, el, el Marc, el Guifré tota aquesta gent estaven estava en, a, doncs, a, a la tècnica en aquell moment, el, recordem que el parer estava a vacances, per tant no hi era, el Pedro tampoc estava en aquell moment a, a la tècnica... I l'explicació que ens van donar és que al llarg d'aquesta mitja temporada que han fet, doncs l'equip tècnic va començar amb moltíssimes ganes, va començar amb una arrencada potent i amb unes intencions que a mesura que ha anat eh, avançant la temporada, doncs, eh, alguns membres de l'equip de la tècnica o no ho han vist clar o no han estat de la mateixa opinió o el que sigui. La qüestió és que la tècnica ha quedat a mitges... Eh, a mitja força, a mitja potència, i en aquesta última reunió es van plantejar ja les últimes discrepàncies que feien que la, que la tècnica doncs, eh, no pogués dur endavant el, el seu projecte tal com l'havia planificat al principi. No? Per tant, segons la seva opinió, eh, la sortida, o l'única sortida que els hi quedava, o la millor, era dimitir i doncs, forçar que una nova tècnica eh, prengués les regnes de, de l'associació. Del, de, la, de la tècnica, sí, vaia, sí. La, de, no de l'associació, no com a junta, sinó com a, sí, sí. Com a equip tècnic. De... Com a equip tècnic, recordem que aquesta temporada s'havien marcat uns objectius a principi de temporada molt ambiciosos, per eh, això perquè és la temporada del 20è aniversari i havia Diada vénen colles grans i per tant volíem estar, lògicament a la mateixa alçada, no, por, no podem estar ni, ni somiar-ho, però amb un nivell més que digne. Quin subjectiu dius? home, els que s'havien plantejat a principi temporada eren, eren objectius eh, ambiciosos per donar era... una colla com nosaltres. El que es va plantejar a l'Assemblea de temporada de, de, de Renovació de Càrrecs, doncs, home, ah, de memòria no, no me'n recordo, però era una miqueta seguir amb la inèrcia o amb la feina que s'havia fet a la temporada anterior, plantejar-se, doncs, continuar-la i, i culminar-la aquesta temporada, no castells de set, mantenir la torre, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. I bueno, també assajar castells nous, que de moment no, no, no hi ha hagut manera ni d'assajar bé ni de, ni de poder portar a terme. I per tant, eh, bueno, és, un, és un tema, doncs, això, però bueno, de, de totes maneres, el mateix eh, divendres es va... Un, un cop acabada aquesta reunió doncs es, va, bueno, es, va, es va fer proves de, de cara que el diumenge hi havia actuació mm -hmm. si sí, us ja sembla bé continuem parlant sí. d'aquest tema a la, a la tornada a la, a la, a la pausa tornada. i mm -hmm. tractem més profundament Molt bé, posarem una miqueta de música per acabar la primera part és una cançó dels Maroon 5 que es diu Payphone I'm at payphone trying to go home all of my chain. spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing made it from the bottom now when you see me i'm stunting and all of my cars are with a push of a button telling me i changed i blew up or whatever you call it switch the number to my phone so you never could call it don't need my name on my show you can tell it i'm balling swish of shame could have got picked had a really good game but you missed your last shot so you talk about who you see at the top or what you could have saw but sad to say it's over for phantom pull up valet open doors wish like go the way got what you was looking for now it's me who they want so you can go and take that little piece of shit with hey, you